ונתפס במצודתי, והביא אותי ובבלה לה, ונשפטתי איתו שם מעלו אשר מעל בי, ואת כל מברכיו בכל אגפיו בחרב יפולו, והנשארים לכל רוח ייפרסו, וידעתם כי אני אדוני דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים